Levdërimet i takojnë vëtëm Allahu të gjellëshenuhu A të e falenderojmë Dhe për ti ndihm e falje për gabimet tona kërkojmë Salavatet dhe selamet tona i dërgojmë Pegamberit ton sallallahu alaihi wasallam Familjes e ti të, të ndërshme e të pastër Shokëve të ti i besnikë Dhe të gjithë muslimenve që ecin në rrugën e ti I përmbahën sunnetit e ti Deri në ditën e kjamitit Vëdezer të ndëruar muslimen Të këdisa njërez Në fund të Ramazanit Dhe pas Ramazanit Ndol një loj plogishtie Ndol një loj plogishtie Ndolë një, një loj pasiviteti, dhe sërish këta njërez, sërish këta musliman, këthehen në përtacëri, kështu që begatin e Allahut të lartësuar, mirësit e Allahut azza wa gjell që na i fali dhe na i dha në Ramazan, ata i këthej në mos mirë njohje, nuk i kryejn obligimet sendai Allahu taazza wa jal nuk i përmbushin detyrimet e tyre bjejn gjunahe dhe harame dhe nuk e din kta njerëz nuk e din se vazhdimësia në adhurime se vazhdimësia në ibadete është rruga e atyre që e adhuruan Allahun elartsuar me sinqeritet Prandaj, të ndëruar vlezër prej humbjes më të madhe Apo humbja më e madhe është që një njeri, që një musliman Pas fitores të kthehet në humbje Pas lum turist të kthehet në mjerim Pas knaqësis të kthehet në mjerim Prej humbjeve më të më dha është që tish duk ato të mira që Allahu i lartësuar i amundësoj dhe i alehtësoj i ti kryej gjatë muaj të Ramazanit. Prej humbjeve më të mëdha është pas nëzitimit dhe pas garimit në veprat të mira dhe në cëpërblime e sevapet të mëdha të këthehet në lënjen e tyre. Humbje shumë e madhe të ndëruar vëdhezër është që pas gjadërimit të gjamive me namazë Pas gjadërimit të gjamive me ibadet, me këndim të Kur'anit, me përmandjet Allahu të lartësuar, që tu, tu këthehet shpina gjamive. Kështu vlezër të ndëruar, ky njeri këu musliman bëhet musliman sezonal bëhet musliman vetëm në Ramazan do të thotë që ai e njeh Allahun elar të suar vetëm në Ramazan dhe nuk e njeh Allahun elar të suar jashtë Ramazanit dhe nuk beson që Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i gjithë vitit është Zoti i të gjitha muajve të vitit i është thënë, bishër el hafit, njërit prej djetarëve të shekuve të më përshëm, inë kaumen je të abbe duna o je gjithë të hiduna fi Ramadhan. Ka njërës, këti i kanë thënë, ka njërës të cilët bëjnë ibadet, bëjnë adhurim dhe përpichen e mundohen gjatë Ramazanit, Bisa lë qawmu Qawmun La jarifune lillahi haqqan illa fi shahri ramadan Sa njerës të këqin Sa njerës jo të mir Janë ata njerës të cilet Nuk e njohin dhe të rimin dhej Allahu të lartësuar Përveç se në muajnë e ramazanit Inna saliha lëzijet e abbed Njëri i mirë, besimtari dhe vëtëshëm, musliman indërshëm, është ai i cili bën adhurim dhe mundohet gjatë tër vitit të bëj ibadeth dhe adhurim. Kurse Kaabi, radiallahu teala anhu ka thënë, Mënësa më ramadana, wa hua ju haddithu nafsehu annahu idha aftar, alla ja si Allah dhekhala lë gjennete bëgajri mësë aletin wële hësab. Kushe agjeron Ramazanin? Ajbe simtar i cili në fëdhim të Ramazanit, fëdhon të agjeroj Ramazanin, dhe në vetë vete në shpirtin e ti, Më mendjen e tij ka vendosur që pasi ta përfundoi Ramazanin të mos i bëj më mëkate Allahut Azza wa Jall. Ka vendosur që kur të kryhet Ramazani të mos i bëj gjënahet Allahut të larçuar. Ky besimtar, ky njeri do të hyjë në xhennet pa u pyetur. Ky musliman do të hyjë në gjennet për dhe në dhogari Wa më nësame Ramadana Wa hua ju hadbithu nëfsehu anëhu i dhe aftara asa rabbe Kurse a i njeri I cili e agjeron Ramazanin Dhe ka vendosur në vetë vetën e ti ka vendosur Kur të kryet Ramazani, të bëj sërish më kate. Kur të përfundoj Ramazani, sërish të kthejet në gjendje në të cilën ka qenë para Ramazanit. Fësia muhu alihi mardud, thët agjerimi i këti njeriu ashti refuzuar. A gjërimi i këti njëriu i këti muslimani nuk është i pranuar Pra ndaj vlezër të ndëruar Prej ne shkërkohet Si musliman që jemi Prej ne shkërkohet që ne të adhurojmë Allahun e lartësuar vazhdemisht Prej ne shkërkohet Si kurse që e kemë bër i badet në Ramazan Si kurse që jemi falur në Ramazan Të vazhdojmë dhe të falemi edhe pas Ramazanit Sak në qësie ma dhe ishte vdezër të ndëruar Kur shumë gjëmatlin në thoshin dhe në tregonin o oh, hojë Jam munduar Që gjatë Ramazanin të pakëtën të bëjnë një hatë me të ledzoj komplet Kur'anin Po e thëmë për ata që din të ledzojnë Kur'anin Ska kënaqësi më të madhe që gjematlin që vdezri tanë të bëjnë gara në ledzimin e Kur'anit Mirë po të mos e harrojmë lezër të nderuar Që këtë Kur'an duhet të ledzojmë edhe pas Ramazanit Të mos harrojmë që edhe pas Ramazanit duhet të bëjmë gara në këndimi në Kur'anit Po ashtu Ne duhet të mundohemi dhe vazhdimisht Ti lutem ya Allahu te larsuar. Çe të na mundësojë që ne të, a a të, që a a të. Mu ta adhurojmë atë, ta përkujtojmë atë, çva është demijtë falënderojmë atë. Wa'diban Jabir radiyallahu ta'ala anhu na tregon Së një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte Ka'bur për dorë dhe i tha Ya ja, Muad O mua wallahi inni la uhibbuk Çikoni metodologjinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I wafrua e kaopi për dorë ve i tha pa shallahun O muadh, unë të dua ty Qikoni këtë metot të pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam Kur dëshiran Ta këshilosh dike Kur dëshiran Ti përmirso shgabimet edikujt afro dhe i thua o vla Unë të dua për hirtë Allahut Vëllahi ta dua të mire në ty Sikur se që ja dua vetës time dhe automatikisht këvë loj të hapë zemrën automatikisht të hapë zemrën dhe e pranon këshidhën të ndë të shohim se qëfar e këshidoj i pegamberi sallallahu aleyhi wasallam muadhi bëndjebelin rradi allahu ta'ala anhu pasha allahun të dua o muadhi i thot usike je muadhi فاطر قوسيس او موا لا تدعنا في دبر كل صلاه تقول كرسي مس الشن فوت تشدو نمازي تذواش اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Zoti em Më ndihmo Të të përkujtoj ty Më ndihmo që të të përmendi shumë ty Më ndihmo që të të falenderoj ty Më ndihmo që të të hadhoroj ty Në mënyrën më të mirë të mund shme Vlezër të ndëruarë Amir Iban Abdullah Iban Zuberi Djali i njërit prej sahabive të daluar Djali Abdullah Iban Zuberi të radi Allahu anhuma Në momentin e vdekjes Në momentin më të fështir në jetën e kësaj bote Ishte ishtrir në agonin e vdekjes Familja ti për rradhi po çonin. Dhe duke qenë i shtrir, me dhimbjet dhe mundimet, vështirësitë e vdekjes në atë momentin deruar vlezër. E dëgjon e zanon për namaz të akşamit. A thua vall çfarë do të bëj ky njerëz? Në njërën anë po përbalet me vështirësi të e vdekjes. Kurse në anën tjetër, po edhe gjënë thirësin, muazin, hajja ala salah. E janën në namaz. E janën në namaz. E janën në, në shpëtim. U thëtë fëmijëve, khudhu u bjedej, më kapë një përduar. Ata i than, ila ejnë, ku po dënë me shku, ku dëshiran të shkosh? Ata i than, ila lë mesgjit, dëshiroj të shkoj në gjami. Sërish atau që ditën dhe i than, u antë ala hadhi hil halë, Dëshiron të shkosh në gjami në këtë gjandje Në momentin e vdekës dëshiron të shkosh në gjami Subhan Allah Subhan Allah I pasë të nga që dojë me të është Allahum I madhruar është dhe të më Allahum Esma u munadija Munadija Salah La u gjibah është më umunadi e salati wële u gjibu Po e dhe gjoj, ata dhe gjoj firësim për namaz E të mos i përgjigje mati Khudhubi e dej, më kapni për duar E bortën dërmjet, e morën dy bura Dhe e qua në gjami E fali një reqatë dhe vdhich vlezër të ndëruar, duke qenë në sesh dhe në reqatin e parë, vdhich dhe pati këtë loj për fundimi. Qëpar të themi vlezër të ndëruar? Atyre muslimanve, atyre njërezve, të cilët janë të shëndosh, janë mirë, i kanë të gjitha mirësit e Allahutë, e dhe gjojnë thyrë si në allaut, pes her në dit e janë i në namaz, e nuk i përgjigjen. Qëfar të themi atyre njërezve, që shtëpit i kanë të ngjit ura me gjami, që lokalet i kanë të ngjit ura me gjami, e nuk vinë në gjami. Vlezër të ndëruarë, Një tregtar i suksesshëm, një njerëz i mençur, një menaxher i dalluar, mundohet për biçët dhe përgatitët. Çe për sezonën, kur i vjen ndonjë sezon, pra as duke u marrë në ndonjë punë, me ndonjë tregti, përgatitet për sezonën e tij. Dhe të gjithë njerëzit që i kanë lakmi dhe thon këtu është tregtor i suksesshëm është njerëj i dalluar menaxher i dalluar sepse po e din tash frytzoi kohën sezonën kjo është në pyetje interesi kësa i saj i dhunjas A është në pyetje sezona e tregtis për çmirat e kësaj dynjas? Ne vetëm ndëruar vlezër. E kaluam një muaj. E kaluam një sezon në të cilën tregtia ishte me Allahun e lartësuar. Në të cilën tregtin, në të cilën sezon, në të cilin muaj baughai tregti? Blihe i gjenneti Blihe i lirimi nga zjarë i gjëhenemit Prandaj Se cili prej nesh vlezër të ndëruar Të ndolet Dhe të mëndoj Se si e kaloi muajnë e Ramazanit Se si e kaloi këtë sezon të volit shmeh Këtë muaj të bereqet shëmë, këto dit të begat shme, në të cilën, kemë bërë të rekti me Allahun e lartësuar. Edhe pranimi dhe fitimi vlezër të ndëruar, si në këtë muaj të bekuar, po ashtu edhe refuzimi dhe humbja Se cila për e këtyre dyave ka shenja me të cilat Të cilat i njefë se cili njeri Pra ndaj të mendojnë Se cili për e nësh mund të di Ta kuptoj Se a jështë pranuar agjerimi A i janë pranuar adhurimet i badetet që i ka bërë gjatë këti muaj Nëse gjendja E një muslimani pas Ramazanit është më e mirë se para Ramazanit. Nëse morali i ti, karakteri i ti, është më e mirë se para Ramazanit. Nëse këj musliman pas Ramazanit largohet prej më katëve. Nëse këj musliman pas Ramazanit vazhdo në kryerjen e obligimeve në kryerjen e punëve të mira, kjo është shenjë, kjo është argument se punët e ti, se adhurimet e ti në Ramazan, i am pranuar. Mirë po, nëse gjendja e nje muslimani, pas Ramazanit, nuk është ndryshuar për të mirë, por është e keqe. Nëse kë njeri pas Ramazanit, Zhytët sërishë në harame, në mëkate Nëse kë njeri pas Ramazanit është larg i badeteve dhe adhurimeve Nëse kë njeri bën mëkate Bën gjynahë Dhe nuk i kryen obligimet dhe detyrimet Ndaj Allahut Azza wa Jal Nuk e falë në Ramazin Edhe qan e zanin dhe nuk i përgjigjet nuk hynë me muslimanët në shtëpin e Allah, nuk ledzonë Kur'an si që ka ledzuar, kënjeri, dhe zërë të ndëruar, qëfar do bie ka pasur kënjeri nga Ramazani, kënjeri, nuk ka asë gjë, përveç humbjes dhe dënimit, si që na tregon pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur i ardhi Gjibrili aleyhi salam dhe i tha, wa më nadra këhu shëhru Ramazan, dhe atë njeri të cilin e ka arritur muaj i Ramazanit, falem ju gëfër lahë dhe ati nuk i është falur gjatë Ramazanit, fa ma të fëdëkhalen nërë, pasta i ka vdekur dhe ka hyrë në gjëhënëm, në zjarë të gjëhënëmit, fa abadahu Allah, Allahu e al largoftë, Kullë, amin. Gjibril i tha pegamberit sallallahu alaihi wa sallam Thuaj amin Thuaj o zot pranoje E pegamberit sallallahu alaihi wa sallam Tha amin Kjo është gjendja E ati muslimani E ati njeriu I cili nuk vazhdon Në vej pra të mira Nuk vazhdon në adhurime Edhe pas Ramazanit Vlezër të ndërruar Ne gjatë Ramazanit, ishim në fqinjësi me Allahun e lartësuar. Ishim në fqinjësi të gjithë më shirëshmit, gjamit i gjallëruam me namaz, gjamit i gjallëruam me i badetet të ndryshme, me këndim të Kur'anit, me falje të namazit, me përmendje të Allahut, e enesi radiallahu ta'ala anhu transmeton se pega mberi sallallahu aleyhi wa sallam të thënë in allahe ta'ala ju nadi jaume l'kijamah al allahu ilartësuar thërret në ditën e kiametit thërret në ditën e vështiresis në ditën e shpërblimeve apo të dënimeve në ditën ku njërëzit do të klasifikohen disa në gjennet farikun fil gjennet o farikun fil sajir një grupi njërëzven atë dit do të shkojnë në gjennet e grupi tjetër do të shkojnë në gjennem në këtë dit Allahu i lartësuar thërët dhe thot e në gjirani ku janë ata që ishin në fëqinjës si në timë Ku janë ata që ishin në fqinjësi me mua A thua vol Ku shjanë këta njërës të privilegjuar në ditën e kiametit Ku shjanë këta njërës të vequar në ditën e logarisë e madhe Ku shjanë këta njërës Kur të tjerët do të jenë në vështirësi Allahu i lartësuar Këta njërës i ka chuajtur se ata kanë cen në fqinësi me Allahun e lartësuar. Amelakat do të thonë Rabbana waman yanbaghi an yajawirak. Malakat anjë do të thonë Zoti ynë e, zot e, e kush ka mundësi që të jetë në fqinsin tonë da kush ka mundësi që të jetë pranë teje E Allahu i lartësuar thot, Ej në umërë lë mësejit, ku janë ata, që në dunia, i gjallëruan gjamit, ku janë ata, që zëmërat e tyre i kam pasur të lidhura me gjami, ku janë ata, që vazhdemisht kam falur namaz, ku janë ata, që gjdoherë, Sa herë kanë dëgjuar e zanin I janë përgjigjur ftesës se muezinit Ku janë ata Që i kanë vendosur balet e tyre në sesh dhe për Allahun në dunja Sot Ata do të kenë këtë privilegj Sot Ata do të kenë këtë shpërblem që të tjerët nuk e kanë Sot Ata do të jenë të daluar Kur njerëzit të tjerë do të jenë të gjytur në djerset e tyre Kur njerëzit të tjerë do të jenë në vapën e madhe Lezër të ndëruar Një njeri I cili në dunja I cili në jetën e kësaj bote Ka pasur pozit të ofër më ndonjë mbretës apo ka qen këshilltar, i ndonjë kryetari apo ministri apo kryeministri, thjesht në fjalë të tjera, ka qen afër një prins, një mbreti, një kryetari. Ky njeri i vlefërsë ndëruar do të flijon të gjithçka që ka do të flionë të dhe do të jepë të gjithë qka që posedon, vetëm e vetëm të mos e hombë këtë pozitë që e ka të këky kë kë kryetarë, apo të këm minister, apo të këm bretë. E ne, pa të mundësi, që gjatë muaj të Ramazanit, të jemi në fqinjësi të Allahot Azzawajal, të jemi mështë Pranë Allahu të lartësuar Pranë dajë Të mundohë e mi Të mundohë e mi Dhe kur së të si Të mos e humbin pas Ramazanit Këtë fëqinjësi me Allahun e lartësuar Hasan al Basri Allahu e më shiroft Ka thënë Të fëqadu lë halawëta fi thalatëti eshja karkoni lomturin knatsin ambulsina imanit karkoni na trigjera lomturin tuai na yeten eksaybote karkoni na trigjera thot alhasan albasri allahum sharafat fi salati wa fi dhikri wa fi qiraati alquran knatsin karkoni në na namaz me na këndimin na e Kur'anit dhe në përmendjen e Allahut te lavdsuar fa in wajadtum wa illa fa'lamu fa an al baba mughlaq nëse e arrini me këtë trigjera nëse e arrini këtë kënaqësi këtë lumturi e nëse jo atë hartdini se dera është të mbydur. Atë hërdini se dera për të arritur këtë lumëturi, këtë knasi, është të mbydur. Një njëri i kishtë të thanë Ibrahim i ban edhemit Allahu e më shiraftë, inni la aqderu ala qyamil lejli fasifli dhe wa e. On nuk kam mundësi të ngrihem dhe të fali namaz të natës. Prandaj, ma përshkruaj ilaçin. Ma përshkruaj ilaçin në mënyrë që të ngrihem gjatë natës për të falur namaz. E ai i tha: "La ta'sih ta bi'n-nahari wa huwa yuqīmuka bayna yadayhi bi'l-layl." Mos i bë mëkate gjëna e gjallë të Zotit se zoti të ngrit gjatnatës që ti falesh atij fa in waquf khawaina yadaihi fil layl min a'zamish sharaf ve fat vajdon ve fat diye se çndrimi i yt gjatnatis para allahut aladsua an sht privilege është nder, është kënaqësi, është lumturia më e madhe. Në momentin kur gjatnatë zjen në namaz dhe po i lutesh Allahut të larguar, di se ky është privilegj, është nderi, është kënaqësia, është lumturia më e madhe për ty. والعاصي لا يستحق ذلك الشرف ذا ايش b gjinohe nje mkatar nje gjinahqar nuk e meriton kete privilegj kete nder thot Ibrahim ibn Anthemi Kurse Ali radi Allahu taala anhu naten e fundit te ramazanit thoshte Ya layta shi'ri ah sikorta dia Mën hë dhe lë maqbulu fanu hën njëh Mën hë dhe lë maqbulu fanu hën njëh Ah, si kur të dhia Kush është aj njeri Qili është aj musliman të cilit i është pranuar adhurimi gjatë Ramazanit Në mënyrë që ta përgëzojmë t'i bëjmë myshde T'i bëjmë për hajrati Omen haza el mahrum fa nu'azzih. E kush është ai i cili është privuar nga mirësitë e Allahut dhe nuk është pranuar nga ai adhurimi gjatë Ramazanit në mënyrë që ta ngushëllojmë atë. Ibn Rajabithan dwar lazer tregon se të parët e muslimanëve Gjeneratat e parat e muslimanve nga sahabinët, tabinët dhe pastyre. Gjasht muaj i lutëshin Allahut të lartësuar që tua mundësoj të apresin muajin e Ramazanit, kurse gjasht muaj të tjer i lutëshin Allahut azza vajllë që tua pranoj agjerimin Ramazanin e tyre. Lusim Allahun e lartësuar Që të pranoj agjerimin ton Të pranoj qdo ibadet që kemë bërë në Ramazan Lusë Allahun e lartësuar Të pranoj agjerimin ton Të pranoj namazin ton Ti pranoj lëmoshet tona Të pranoj zëqatin ton ta pranoj qdo vepër të mirë që e kemë bërë gjatë këti muaj të Ramazanit. Lusë Allahun e lartësuar, që të na mundësoj të presim edhe shumë e shumë Ramazane, e gjendja jonë dhe gjendja e muslimanve anën banë botës të jetë edhe ma e mirë. Barëk Allahu li, walëkum fil Qur'an. وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيِ وَالْبَيَانِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah